Теляга-Одуд перелетів дорогу і сховався в ялинових хащах. Шофер намагався пускати одне колесо по обочині, щоб менше гупало, а де можна, з'їжджав на ґрунтівку. Незабаром дорога пролягла по греблі, котра перетинала річкову заплаву, привела до Десни, обірвалася над самою водою. Іван Іванович попросив шофера зачекати, і вони з Дащенком вийшли з машини. Ішли лугом, Понад мілким озерцем, Де трави й лози Вилягли в один бік, Їх похилила повінь. Вдихали запахи болотного зілля, От лози, Материнки. Майже з-під самих ніг Вилетіли дві качки. По очах різануло фіолетово-синім, І Дащенко на мить відчув, Що і його, мов би, вгору, Туди, де країли небесну голубінь, Свистючі крила Стежечка повела їх у гору Між піщані кучу гури Порослі лозами І молоденькими Років чотири тому посадженими соснами Вони зупинилися на горбі Розглядалися Позад них громадилися Ще більші кучу гури Цілі піщані гори За ними темно-зеленою хмарою Вставав сосновий бір Праворуч за кущами верболозу Синіла затока над нею дубовий лісок, дубки маленькі, як завжди в тих місцях, де близько приступала вода, але міцні карякуваті. Посеред десни мрів острів. Власне, острова не було видно. Вставала лише зелена піна верболозів, що налягли на воду, а вона грала їхнім пружним віттям. Здавалося, острів пливе. І плив понад островом Наповнював увесь простір дзвоном, ляскотом, свистом, щебетом. Голосний спів. Це було щось неймовірне. В одну мить Дащенко назвав острів Солов'їним. Та інакше його і назвати було не можна. Він просто клекотів співом. Сотні пташин різного темпераменту, таланту змагалися між собою. Здавалося, вони злетілися сюди на свою солов'їну асамблею. Такого Дашченкові не доводилося чути. І все ж не міг відсуратися скептичної думки, що їхати за 40 кілометрів слухати солов'їв двом керівникам району до не варто. Він навіть по розповів про цей концерт дружині, і вони посміялися вдвох. Зненацька скрикнула сиреною ракета, і солов'ї вмовкли. Вона зринула по той бік острова, і біла легка пропливла над ним. Саме так, над ним, а не за ним. Пропливла в повітрі. Але вона не встигла домчати до кінця острова, як він уже вкрив її співом. Солов'ї не боялися ракети, почувалися на острові в безпеці. Зелений острів, пароплав, солов'ї. Дащенко враз відчув, як поменшав скептичний струмінець Він подумав, що в його житті справді не вистачає чогось красивого Що він мимоволі відходив від чогось, від чого людина не має права відходити Звичайний собі пропахчений чебрецями вітер А він звіває в душі щось сухе, терпке і якесь дивне піднесення спадає на душу. Подумав це від того, що останнім часом насидівся в кабінеті, і оці сентименти можна б їх і на плівку записати, хвітнув у бік острова головою Ратушний. Але все-таки не те. Мабуть, старечий сентименталізм. А може і ні. Дащенко зрозумів, що Ратушний прочитав його думки і почервонів. Рано себе в діди записуєте, спробував відвести в бік. Мабуть, що так, погодився Іван Іванович. Хвилину помовчав і казав далі вже інакше по діловому, хоч і в тій діловитості Дащенко вловив незвичайні нотки. Острів ми залишимо, і оті верболози, і верби над затокою, а далі всю смугу розчистимо, там буде пляж. І взагалі-то дитяча зона. Будиночки, містечко розваг, фізкультурний комплекс. А звідси, він повернувся, і, іскоряючись його порухові, повернувся Дащенко. Проляжуть мармурові сходи. Ну, може не мармурові, а гранітні. І аж до вершини горба. На ньому стоятиме центральна будівля. Бібліотека, театр, універмаг. Звідти до лісу дорога й пішохід ліс залишиться диким. Через десну пішохідний міст, зона відпочинку для дорослих праворуч, за нею стадіон і поля для городини та квітів. Самі себе забезпечуватимемо городиною і квітами. І буде де позмагатися та розім'ятися. Весь оцей монолог можна було б сприйняти за жарт, коли б не обличчя Івана Івановича. Одухотворене. Серйозне й урочисте. А в очах зелені іскорки. Мудрі зелені іскорки, які свідчили про те, що йому зрозумілі, недовіра, навіть іронічність співрозмовника. Він запланував і їх. Піски? Але скільки тут романтики та краси? І скільки можна взяти здоров'я? Всю смугу аж до широкої печі перетворити на зону відпочинку. Він пожував сухими губами і додав У мене все це є на папері, я вам покажу Але ж це навіть не мрія, не втримався Дащенко Ваша правда, зітхнув ратушний, яка то мрія? Сіренький проектик, шматочок мрій А мрія – це щось зсередини, з серця, з людської радості Не моєї, звичайно Хоч бачилось мені якось, неначе в сні, десна, сосни, як щогли, обсипані сонцем.